Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah, Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Yaansiin wal Quranil Hakim Innaka laminal Mu'salin Ala siratin mustaqim. Al-Quran Al yang penuh hikmah Sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul Yang berada di atas jalan yang lurus Sebagai wahyu Yang diturunkan oleh yang maha perkasa Lagi maha penyayang Litunbirakawman ma'unzirak agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapa-bapa mereka belum pernah diberi peringatan karena itu mereka lalai laqad haqqal qawlu 'ala aktharihim fahum la sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Inna jalna fi alaqim aqlalum, fahiyaila azqan, fhummuq ma'ul. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka. Karena itu mereka tertengada. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat. Dan kami sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman namatunziru manittaba'azzikra sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang maha pemurah walaupun dia tidak melihatnya maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Inna nahnuhuil mauta, wa naktabu maqaddimu wa atharuhum, wa kull shayin ahsainahu fi imamimubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata lahul mahful mudrib lahum mathalan ashabal qaryati idja ahal mursalun id arsalna ilaihim ithnain fakazzabuhuuma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 dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Dan kewajiban kami tidak lain mereka menjawab, Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. Qalu ta'irukum ma'akum, a in zukirtum bal antum qaumun musrifun utusan-utusan itu berkata kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri apakah jika kamu diberi peringatan kamu mengancam kami sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki Habib An-Najjar dengan bergegas-gegas ia berkata Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa ma la a'budu allazhi fatarani wa ilaihi turja'u Aattakhidu min dunihi alihan In yuridu ar-rahmanu bi darrin la tughni anni <Sessi> shafa'atuhum shay'a la tughni anni shafa'atuhum shay'a wa la yunqidhun Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Qila jannah, Qala ya layta ya'lamun. Dikatakan kepadanya, Masuklah ke syurga. Ia berkata, Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui, Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku Dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Dan tidak menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan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 tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja. Maka, tiba-tiba mereka semuanya mati. Ya hasratan alal ibad Ya hasratan alal ibad Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'u Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu... ...tiada datang seorang Rasul pun kepada mereka... ...melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Tidakkah mereka mengetahui... ...berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka... ...yang telah kami binasakan... bahwasanya ...orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaahaa wa akhrajnaa minhaa dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian maka daripadanya mereka makan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 dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka maka mengapakah mereka tidak bersyukur subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim dan dari apa yang Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui dan ayat untuk mereka kita mencari dari mereka dan jika mereka dan suatu tanda, kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan Manzilah-Manzilah, sehingga setelah dia sampai ke Manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Wa ayatun lahum anna hamalna dhuriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna mithlihi ma yarkabun Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu dan jika kami menghendaki, miscaya kami tenggelamkan mereka, maka ia adalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan. Illa rahmatan minna wa mataan ilahin. Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup, sampai kepada suatu ketika. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang dihadapanmu, dan siksa yang akan datang, supaya kamu mendapat rahmat, miscaya mereka berpaling. Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka, suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.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 dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka, orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ dan mereka berkata, Bilakah terjadinya janji ini hari berbangkit jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun, dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata aduh celakalah kami siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami kubur Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja. Maka, tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Tan yauma Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan اصحاب الجنه sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Lahum -dipan. fiha fakihatu walahum ma yadda'u Salamun qawlam min Rabbin Rahim Salamun qawlam min Rabbin Rahim di syurga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, Salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, Berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, Hai orang-orang yang berbuat jahat. Alam a'ahad ilaykum ya bani Adam, alla ta'abudu syaitan Innahu lakum aduun mubin Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, Hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Ini jahannamu yang Inilah Jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya. al nakhtimu ala afwahihim. al nakhtimu ala afwahihim. Wa tukallimuna aidiihim. Wataklimnaa aidihim, watashhadu arjulhum bima karnu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya? Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan, dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad dan bersyair itu tidaklah layak baginya Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. أَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمْمَا عَمِلَتْ أَيْدِيناَ أَنْعَامًا dan apakah mereka tidak melihat bahawa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahawa kami menciptakannya dari setetik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Dan kita menyerahkan bahawa dan Dia membuat perumpamaan bagi kami, dan Dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh Dan Dia membuat perumpamaan bagi kami, dan Dia lupa Katakanlah ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. ...yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka, tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu... Berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu, benar. Dia berkuasa dan dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Inna ma amruhu ida arad shay'a ida Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syaih. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.